Данісимо З одним «С»? Вісім букв. А чому саме в такій послідовності?» Я гадав, така комбінація дає найбільш упорядковане звучання, а потім саме в такому порядку лежали дискети. «Дійсно», – погодився Щорс, – «старий був не зовсім тупак. Що ж тепер робити? Просто віддати коди – не вихід?» «Тоді пропоную інший варіант – оприлюднити все це». Ти ж можеш ніби, ну, скопіювати всі ці механізми, рахунки, не знаю, як правильно висловитися, собі у комп'ютер, а потім направити в газети, наприклад, у міліцію. Ну, куди завгодно – у податкову поліцію, фінвідділ, президенту нарешті, щоб неможливо було зам'яти справу. А потім дати їм усім код. І хай припиняють це божевілля. У них так задниці змокнуть, що їм буде вже не до тебе. Ага? В принципі, це можливо, але, що ж задумався, це не гарантує безпеки. Мені й далі доведеться переховуватися. До того ж, я зараз у такому місті сиджу, що навіть комп'ютера людського не маю. Це треба працювати і звідкись. Потрібен гарний комп'ютер з виходом у інтернет. Стоп, не зрозумів Борис. Як це не маєш? А як же ти тоді вийшов на мене? Ти повинен був працювати в інтернеті, щоб побачити оголошення. Очі Толі забігали, він зітхнув. Я тут сиджу, як бабак у норі. Носа боюся вистромити. Ну, не можу я розповісти, де ховаюся. Це моє життя, розумієш? А комп'ютер? На цьому мотлоху я боюся взагалі кудись потикатися. Вичислити можуть, як два пальці. А через мобільний... – запитав Борис. – Я ж так працював, коли тебе знайшов, хоч і боявся, що мене можуть вичислити. – Можна через мобільний, але ти не потягнеш, а сам я нікуди не піду, – заперечив Чорс. – І де ховаюся, нікому не скажу. Я взагалі перетворився на неврастеніка. Розмова точилася довго. День почав хилитися до вечора, і Борис відчув кволісте та в руках. І все-таки йому вдалося багато в чому переконати свого нового знайомого. Очі Толі перестали безпорадно бігати, і він дедалі більше думав, намагаючись знайти вихід із ситуації. Сонце ладналося сховатися за обрій. «Чорт, забирай», – заговорив по паузі Щорс. «Моторошно стає, як уявлю. Знаєш, колись ще зовсім дитиною я ловив метеликів. Мені батько сачок такий подарував». Довго ловив, а потім метеликів набридло і схотілося чогось цікавішого. А на траву сів здоровезний жовтий шершень. Бачив колись? завбільшки, як три оси. Я візьми та накрий його сачком. Мовляв, і тебе страшного зловив. А він гуде під сачком, і я вже не знаю, що далі робити. Думаю, підійму сачок, щоб його витрусити. А він візьме і вкусить мене. І покинути сачок новий шкода. Сиджу і плачу. Так згадалося чогось. От як зараз. Відпустив би їх, нехай би далі свої справи крутили. Навіщо зачіпав? Це вже не шершень. Ці не пробачать. «Досить лірики», – похмуро промовив Борис. «Я за день або два вшиваюся. Хочеш щось робити? Потрібна допомога, кажи». Ані, бувай здоровий, ховайся далі, тепер уже разом із дискетами. Ну, треба щось робити», – важко зітхнув Щорс. «Тільки от як? Так, як і раніше, заходь у свого невидимку, куди тепер маєш, визнай за свого, а далі тобі вирішувати, оприлюднювати цю справу чи подарувати їм. Я б не подарував. Однаково ти залишаєшся свідком». «Знайдуть, сам розумієш». «Розумію», – погодився той. «Слухай, а тобі який інтерес у цьому? Для чого ти збираєшся вставлятися?» «Довго пояснювати», – відмахнувся Борис. «Тобі зі своїх би проблем вилізти. Навіщо чужі? А в мене інтересу твоя правда лишилося в цій справі небагато». «Гаразд», – погодився Щорс, намагаючись зосередитися. Добре, однаково нічого не лишається. Зараза, за би. Він підняв із землі свіжий недопалок, один з небагатьох, на якому ще залишався якийсь сантиметр, і спромігся зробити дві затяжки. Можливо, саме від цього у ньому з'явилася рішучість. Значить, так, сказав він, я довго думав над цим, не тільки сьогодні. Щойно я спробую лише увійти до своєї програми, вони почнуть мене серйозно товкти, а водночас і відстежувати в інтернеті. Чим це скінчиться, важко сказати. Вони там стільки часу також склавши руки не сидять. Може, вже і винайшли щось більш радикальне. Щоб змагатися з ними, потрібна потужна машина, а в мене саме не потріб. Подумавши, він додав – я в одній організації переховуюся. Так, одна добра душа там працює, а вночі нікого немає. Тоді я виходжу зі схованки, відчиняю бухгалтерію і блукаю в інтернеті, а вдень сплю у підвалі. Так ось, щоб ми могли щось вдіяти, працюватимемо вдвох ти зі своєї машини, а я з бухгалтерії. Саме ти робитимеш основну справу. Я, маючи логін та пароль до невидимки, спробую увійти туди зі своєї машини. Вони відразу на мене накинуться, і тоді я з ними трішки пограюся. Звісно, з таким мотлохом, як на маслозаводі. Він затнувся, розуміючи, що назвав місце свого перебування. Годі вже тобі здригатися, заспокоїв його Борис. Давай далі про мотлох. Важко буде, зітхнув Толик. Гадаю, вони швидко притиснуть мене, але ти за той час увійдеш у програму і активізуєш її. Розумієш, для цього потрібна потужна машина. Зі своїми я не впораюся, а я зможу. А там немає що мухти, заспокоює Щорс. Я завантажу твій комп'ютер відповідними програмами, сьогодні або завтра. Твою і одну з своїх машин ми об'єднаємо в мережу, ізольовану від усіх. Тобі потім лишиться тільки на кнопки тиснути. До речі, яка в тебе машина? Третій Pentium. Більш, ніж достатньо. Так вони і на мене вийдуть? На тебе не вийдуть, упевнено сказав Толя. Твій комп'ютер працюватиме в інтернеті лише кілька хвилин. Та й то через мобільний. А я працюватиму з бухгалтерії на двох машинах. Одна шукатиме невидимку у Брюсселі, а друга триматиме зв'язок із тобою. Обидві ж мої машини між собою будуть роз'єднані. Отже, нашого з тобою зв'язку звідти також ніяк не простежать. Виходить, я дійсно наче справжній хакер. Зроблю їх, уточнив Борис. Виходить, розвів руками Щорс. Як казала одна розумна людина, у світі нема і не може бути способів надійно захистити себе від зламок. Адже завжди знайдуться люди, здатні подолати найдосконаліший захист. І хто ж це сказав? Кевін Мітнік, хакер-легенда, останній лицар віртуальних нетрів, останній представник старої школи. Теперішні хакери – люди без принципів, без етики, моралі. Вони не створили нічого свого, а лише користуються чиїмось. Справжні – Безпридельщики. Таким легше вижити, а герої комп'ютерної революції, такі як Мітнік, просто вимерли. Той, хто живе за певними принципами, більш вразливий, навіть як геній. «І його впіймали?» – уточнив Борис. «На чому ж?» – Шчорс криво посміхнувся –